Сьогодні сина зовсім присмутило те, що почув від свого товариша на скарбному. Ніби той над цим козацьким собором піднято сокиру бракондєра. Самочинно, по злодійському вночі, охоронну таблицю знято. Після розмови з товаришем син прийшов до батька обурений, знервований. Лечу, завтра лечу. А куди полетить? До кого? Мабуть, і сам до буття не знає. Ледве заспокоїли, відрадили, щоб не спішив, не гарячкував. Олексійку, всього не зарятуєш, сказала мати Але це теж викликало борхливу реакцію Ти хочеш, щоб я архітектор і теж став співучасником руйнувань? Що ти говориш? Нічого ти не руйнував, гамувала його мати Всі ми руйнуємо, кипів син І я, і ти, і він, вказав на батька Руйнуємо тим, що осторонь стоїмо Руйнуємо своєю байдужістю були такі, що десятину в Києві знищили, Михайлівські золотоверхи на очах усіх зруйнували. І зараз самі сіємо байдужих, плодимо жорстоких, самі плекаємо руйнача. А руйнач внутрішньо завжди шпігмей, і він хоче зробити довкола все меншим за себе. Почувалося, що всі оті невідомі, безвідповідальні, то його особисті вороги. Нічого їм не прощає». Усіх подробицях може розповісти, як і ким було зруйновано Михайлівський золотоверхий, що з часів диктаторських сяєв на київських горах, і як ламали десятинну, з якою першістью рвали динамітом мурування сивих віків. Зойк стояв. Держало все навкруги, а мурування не піддавалось. А таке розкрешилі і те таємничо злютоване загадкове міцне мурування. Особливою ненавистю молодий архітектор паралає до тих, які, будучи з дипломом архітектора, свідомо вдавались до розчищення площ, зносили пам'ятки, тільки щоб звільнити місце для своїх бетонованих тумб. Непримиренністю своєї Олексій навіть батька часом дивує. Старий бояка з плином літ ніби добрішає, позбавляється категоричності в судженнях, шукає якісь виправдань і пояснень навіть старшим вчинкам. Син не хоче знати ніяких компромісів. Тупі убивці краси не обертаючись від керма, цідить крізь зуби. Хай тоді з неудства віддали себе у владу духові руйнувань. А зараз? Звідки таки зараз беруться? Поясни мені, батьку, чому плодиться браконьєр? Старий вояка, зрештою, запропонував перемир'я. Завтра піде він воєнком до когось там на Килимі стояти. Стояти на Килимі це на їхньому родинному діалекті означає «стояти перед начальством». Одягне свій парадний кітель з усіма бойовими орденами, з орденом Богдана Хмельницького і піде. Скаже без викрутасів свою думку про собор. Хоча невідомо, чи дасть які наслідки те його килимне стояння. «А може не варто?» – застерігає дружина. «Один раз уже зберіг той собор. А хто поставив тобі це в заслугу? Хто хоч спасибі сказав? Історія, моя люба, розбереться?» Далі, однак, цю дему можна було не порушувати – коли пообіцяв, то не відступиться. Батькова підтримка помітно пригасила синову гарячкову стривоженість, хоча йому, видно, не сходять з думки різні випадки сучасного вандалізму. Дошукується людина, звідки береться бракондєр, що його появу спричинює і в який спосіб можна цьому протидіяти. Сонце сідає в демах за собором, за його банями, що опукло випливають над селищами під крилом вечірньої зур'ї. Світило криваво-червоніє краєчком з-під брови вечірньої хмари, а потім холоне, гасне, тоне у синіх імлах. Як із міражу виступають собор і бастіони заводів, дивовижний ансамбль віддалених між собою віків. Рух і рух, наближається місто, захід, що повин світла, молодий у небі схожий на ті молодики, що розкидані на мечетях Цареграда. Поодинокі зірки, але декотрі з них рухаються в просторі І виявляється, що то всього-навсього Сигнальні вогні висотних літаків Десь там, може, в комфортабельних лайнерах Мандрує людина Спадають сутінки Сині, які Засвічуються зоріно-подобічні каскади міста Незліченними вогниками освітлюють себе Щільники багатоповертових будинків Тримаючи кермо, бачить їх перед собою молодий архітектор Скільки того ще простору на планеті, а мільйони людей збиваються в мурашники. Самі себе заганяють у катакомби, у ці сучасні печери з низькими, ніби для горбунів призначеними стелями. Де й зараз не кожен випростається, не кажучи про тих майбутніх, які в 21 столітті, мабуть, іще сантиметрів на 10 підростуть. Скоро півпланети закуємо в панцер асфальтів, поховавши під ними пледучі грунти. Поки що в забудовах безладь, стихія. Скільки на планеті ясних узбереж, мальовничих ландшафтів, озерних країв, таких, як оце казкове, овіяне цілющим степовим вітром, скарбне. Скільки на світі краси, ще не освоєний архітекторами. А ми збиваємось у кубла, душемось у клітках, у білдингах, у щільних кам'яницях, прив'язані до системи водогону та каналізації. Місто виростає перед юнаком. Воно сприймається ним у нашаруваннях віків, у їхньому багатоголосі, сприймається як нерозривний єдиний витвір, де бачиш розмах руки, що його будувала, чуєш енергію тих, що вклали в нього свою працю і вміння. Вдихали живу душу в бездушний камінь, цеглу і метал. З козацького хутора-змівника постало і виросло до гіганта, що здатен небо захмарювати своїми дамами. Не вміщається вже на своїх кряжах і далі нарушує свою силу, і невідомо, де їй буде межа. Будувало помпезні палаци жорстокі розпусниці-цариці, виламувало бруки для барикадних боїв. І одна з вулиць, названа тепер барикадною, місто-барикадник, місто-трудар, вбирало в себе силу до краю. І гнів його, і легенди, і поезію. Чи зберігає усе це в душі своїй зараз? яку пам'ять про себе передасть, запрограмує нащадкам, які знаки понесе їм на бурих вітрилах своїх димів. Строкати толкуче чорне суворою думкою звершує свій циклопічний труд. Сувора епічність є в його диханні, могуття доби у чорних його раменах. Цьому світу віддає свій метал. Дзвінка сталі його вібрує в космосі. Трудячи з днями і ночами, само перетворюватиме себе, шукатиме іншу, Нову якусь досконалість. Якою ж буде вона? Струнки і сталі і скла хмаросяги відіб'ються в блакиці Дніпра чи обриси якихось інших дивовижних конструкцій. Який дух знайде у них свій вияв? Кажуть, чим вродливіша жінка, тим жадібніше прагне вона ще більшої вроди. Буде чистота, впорядкованість, буде бездимність, будуть росяні троянди в цехах, білосніжно квітуватимуть вишні на подвір'ях заводів. Естетика прийдешності. Не може ж вона не прийти? В чому ж вона? Які житла, які споруди мають піднятися на цих берегах, щоб кожен з людей міг сказати нарешті «Мені легко, мені прекрасно, я щасливий жити на цій планеті». Душа міста, чим вона снить, у якій порі відкривається? Чи не ви таке надвечір'я, коли мерехтить, попеліє далеч? Ще світлого літнього ранку, коли ти після тривалої розлуки переїздиш до цього міста і враз виникає перед тобою, за Дніпром, на потобічних висотах, щось майже фантастичне, несуворе, кіптямне, чорне й гуркотливе. А якесь місто міраж. Місто ніжності постане в тихих вранішніх серпанках. Повітряно легке, як висячі античні сади, воно тоді, ніби вперше народжується і не здимів, а стрібля стоїмле світання. І, відкриваючи сонцю ажурність телевізійних веж, вигинемо сів, каскади будинків, шпилі заводських труб. Місто ранків твоїх юнацьких. Воно виростає перед тобою, мов єдина споруда, зіткана з найніжніших матеріалів майбутнього, немов гігантський корабель, воздвигнутий немалими земними створіннями, а руками велетів фантастичних. Величево байдуже до всього земного, ранково висвітлюючись на скелистих своїх кряжах. Воно, мовби дослухається до якогось іншого життя і бачить з усіх див світу найважливіше сонце, червоне, росіне сонце, що підіймається перед ним із плавнів, і з туманів скарбного. Потім ти бачитимеш своє місто без серпанків, воно перестане перед тобою, як пекло віадуків, переїздів світлофорів, пекло сажі кіптяви, бакаїв, гуркоту, гарякоту скаже тобі про себе двиготом землі кострубатістю проваленого бруку, горами силої руди та агломерату, різане око палацом культури металургів з потворно важкими колонами, які нічого не тримають і які лише вказують на важкість пережитого. Але ти таким його любиш. Ти приймаєш і любиш його неподібно. Все. Розділ тринадцятий. Щоправда, на світі є Зачеплянка в цьому ще раз переконалась. З'явилася таблиця на соборі. Як загадково зникла вночі, так загадково й повернулася. Без свідків, невідомо ким прибита, наче сама приліпилась на своєму попередньому місці. Так і зосталась нікуди не відправлена перша в історії Зачіплянки анонімка. Цей гнівний папірус, під яким почала була збирати підписи Леся Фронтовичка, вчителева донька виявивши при цьому разючу енергію і запал.